Викликати у фараони непередбачувану реакцію. Поквапився доповнити сказане майором професор, уважно спостерігаючи, як у господаря кабінету раптово змінюється настрій. Від нейтрального, більш-менш спокійного, у бік знервованого роздратування. А то вже прямий шлях до непорозуміння і нерозуміння самої суті всієї розмови. Слухаючи викликаних, полковник зупинився біля того краю столу, де самотньо стояв глобус країни, і націлився в нього зосередженим поглядом, наче той міг дати вичерпніші і зрозуміліші пояснення, ніж це зробили професор майор. Проненко несподівано для себе напружився, нетерпляче ждучи, коли ж нарешті полковник візьметься за своє улюблене заняття. Почне вказівним пальцем тицяти в поверхню глобуса і розкручувати його до суцільного миготіння карти країни, до повного нерозпізнання позначених на ній кордонів, міст, річок, зелених низовин і коричневих гірських масивів. Майор зомбував, заохочував полковника до тієї дії геть невідповідної рівневі обговорюваних зараз проблем але яка нехай тільки розпочнеться, одразу ж перемінить в полковниче нутро, випустивши з нього і надмірну пиху старшого за званням офіцера. І природна злість людини, вимушеної волею службових обов'язків, натужно вдавати з себе фахівця у зовсім темній для неї галузі. І грудку негативних емоцій, на у душі протягом тижня, що ніяк не скінчиться». Нині перевалило за недільний полудень, а вони ще не мали ані вихідного, ані вільної буде для фільму по телевізору години. Натомість дивляться своє кіно з колетнечою під стінами собору. Однак полковник тільки мегцем удостоїв глобуса поглядом і знову заходив уздовж столу попід портретом у державницьких багетах на голій сірій стіні. Пригадую майоре, ми домовлялися про забезпечення постійного зв'язку з вашими спостерігачами за фараоном. Ваше завдання виконано. Ось уже другий місяць та місцевість має стійке покриття одним з операторів стільникового зв'язку. Ми маємо звідти найоперативнішу інформацію. Дякую, майоре. Проненко аж голову вібгав у плечі. Не міг пригадати, коли востаннє чув від полковника слово «подяки». Та й чи взагалі чув його коли-небудь. Отже, щось велике в їхньому суперсекретному лісі здохло. Але в даному разі поточна інформація мене цікавить менше. У комплексі питань щодо фараона існує одна і найголовніша проблема. Досі ми її благополучно обходили. Господар кабінету зробив паузу, намить зупинившись біля протилежного від глобуса краю столу і підвів очі до портрета президента. Майор відчув легку прохолоду поза спиною, бо в погляді полковника побачив щось більше, ніж мимохідний позирк на гаранта. Йому здалося, полковник чи то просить у гаранта благословення на вчинок, до якого мусить вдатися поза власним бажанням, чи то перекладає з себе на нього відповідальність за той вчинок. Коротко глипнувши на професора, майор пересвідчився в невипадковості власного збентеження. Професорове обличчя було бліде, знекровлене, і лише під лівим оком билася жилочка. Відірвавшись поглядом від портрета, полковник, як і якийсь час перед тим, підступив до вікна, ледь відхилив штору на рівні очей і почав казати мовби і не до присутніх за столом, а кудись у безликий, нічийний і нічий простір за шибами вікна де все ним промовлюване здатне втрачати свій сенс, а відтак належить уже і не йому, а комусь іншому. «Ідеться про кінцеву стадію плану «Фараон», – озвався полковник з позаштори. «На скільки часу розрахований експеримент?» «На три роки», – відповів професор, здивований, що полковник питає про речі очевидні, давно обумовлені. «Ну, а далі?» Двоє за столом німо перезирнулися. Я питаю, тихо, але виразно пролунав голос від вікна, що далі? Якщо дозволити, товаришу полковнику, якраз про далі переді мною завдання не ставилось. Але ж ви самі мали здогадатися, що три роки – не вічність, що вони пролетять ще за нашого з вами віку. Невже ніхто не подумав наперед? Товаришу полковнику, я виконую тільки поставлене переді мною завдання. У даному разі ним є трирічна програма експерименту за об'єктом фараон у межах цих часових параметрів і визначеного модуля.